Так ти справді не оддаси її без бою, питає ще Петро. Не йме віри вразьке шраминя, каже Кирило Тур. Щоб же я на страшний суд не встав, коли ти до її доторкнешся, поки в мене голова на плечах. Буде з тебе, чи, може, вкраїти тобі жупана? Нехай же нас Господь розсудить, каже Петро, а мене простить що знімаю на тебе руку. Дай собі вийняв шаблюку. «Коханий побро!» – каже тоді Кирило Тур Чорногорцеві. «Коли я не встою на ногах, не борони йому бранки. Махай у Чорну Гору та скажи там своїм щурам-чорногорцям, що й на країні рубаються не згірше. Що ж ти, козаче, не нападаєш?» – обернувся він до Петра.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 вкопавши ноги в землю. тільки ж і Петро був козак, не дитина, мав батькову постаті силу, ворочав важкою шаблюкою, як блискавкою, а хисткий і проворний, як сугак на степу. Забрящали, задзвонили шаблюки страшно, що один рубне, то другий одіб'є, аж іскри летять.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 Так же то обидва знали тую шермицерію, що ні той того, ні той того не зможе зачепити. Одвічають самі шаблі. Тим часом, у Бог, очі вже грають, як у звірюки. Щоки горять, на руках жили понабрякали, як вірьовки, і вже б'ють козаки на пропаще. Іскри сипляться густо, і от-от комусь погибель. Аж знову черк пополам обидві шаблі. Козаки з досади покидали об землю і хрести.